Звичайний, великий Прийшов сюди, взяв тіло Так вони роблять завжди Саме й собі присів до землі Справді Лапи і кіхті на корі І Ярей суворо поглянув на нього Поправив в Важку чернечу свиту без рукавів Зустрівся очима з рудим Його погляди душа зів'яли Відійшов Обідали під дубами, винісши туди з трапезної вивлощені до близьку чернечими задами седалища. З огляду на важку роботу, на обід були куліш, сочевиця і сир. Лотарі обідали окремо, їли в'ялену рибу та хліб з медом. При їжі розмовляли мало. Келійник нагадав усім про лободяника Прохора, який пік хліб з лободи і харчувався ним, і був той хліб надзвичайно солодкий. Саву сьогодні несло насупроти, І він мовив, що той хліб гіркіший за полин. Він і помер з того хліба. Оскверняєш вуста свої брехнею, прорік іромонах. Матимеш схиму. Всякий хліб від Бога. І не струдів він. Птахи небесні не сіють, не орють, а жиють. Рудий підвівся, проходячи з корцем до бочки з водою, кинув. Таки клюють дике зерно і комах їдять, через те й живуть. Мойсей одним хлібом нагодував усіх. «Нагодуй і ти», – кинув через плече Родобородий, а високий з перебитим носом плотар застеріг. «Не встрявай, щепо!» Він бо знав, чим закінчуються такі суперечки з чорноризцями. Відрізають язичникам язики, виколюють очі. На оцьому самому місті й єреї розтоптували могили тутешнього люду, трощили чобітьми крашанки і горшки з поминальними стравами, батогами розганяли веснянки, скоки, гаївки. Її треба мовчати, забрати зароблені гроші і подаватися пріч. Он той молодий хлопець за кілька слів заробив схему. Сау справді кинули в порожню комору з дерев'яними гратами та з єдиним віконцем. Він сидів на долівці і думав – Думав про вчорашнє, про язичників лісовиків, які либонь вже попливли додому. А там у них гарно ні схими, ні постів, ні покут. Вони не моляться позиченому для покари Богу і живуть. У них сонце, зорі, місяць і воля. А я послухався дурну тітку, яка повірила попам. Йому було і страшно, і якось вітряно, вільно на душі, піднесено. «Адже є на світі люди, які живуть за власними законами. Чинять, як вказує серце». У вікно до комори залетів джміль. І дзищав, і гудів, а вилетіти чомусь не міг. «Отак само, як я», – думав Сава. «Він таки полетить на квітки, а я?» Саву випустили наступного дня. Бо готувалося священно-дійство, на якому мали бути всі, навіть затворники, постники, стовпники, безмовники, закладання церкви Рано вранці понад кручої стовпилися всі ченці, всі чорноризці, стояли граченими гуртами у мантіях і в ремантіях, ризах і в ласяницях, чорних свитах і плащах А посередині попід дубами ходив Феодосій і мацав землю він то нахилявся, то присідав і обома руками шелестів по траві. Нарешті зупинився і звів руки до неба. Знайшов. Знайшов у сухій траві місцину, скроплену росою. Саме сюди пролилася благодать Божа. Саме це місце Бог скропив своєю росою. Це місце освятили. Співала півча, цілували землю, прикладали ікони. Сава, який стояв біля Васяна, пробурмотів. Я бачив, як ігумен уночі ходив попід деревами з цеберкою, але Васян кинув на нього такого гнистого косяка, що тому заціпило. А наступної ночі сталося ще одне чудо. загриміла гроза і запалав священний гай. Дуби горіли з готом, трісками, Вітер ніс палаюче листя аж до ріки. Хоч той же Сава висловив припущення, що гай запалили плотарі, аби його не стенали сокирами ченці, одначе і гумени братія потрактували пожежу на ще один віщий знак. Проте розповіли по всьому місту, в церквах дзвонили в дзвони й правили молитву. Опати першу канаву на підмурівок вийшов сам князь Святослав. Сподівався прислужитися святій справі, а може хоч трохи спокутувати гріх. Адже намовив брата Всеволода, і разом прогнали зі столу Ізяслава, старшого брата, який посідав місце, призначене йому по закону.